Единният пулс Един пулс има. Това е мировият пулс. Пулсът на Бога. А пулсът на Бога нито се изменя, нито се променя, нито се усилва, нито отслабва. Той пулсира само. Бог е нещо, което е. И всичко, което е в Бога, не е друго освен Е. Е, което се мени, без да се изменя и без да се променя. Човекът е част от това Е. С специфично място, с специфична работа. Човекът пулсира. Неговото сърце е органът, чрез който човек пулсира. Пулсира с мировия пулс, с пулса на Бога. Пулсът на Бога нито се усилва, нито отслабва. А защо пулсът на човека прави това? Някаква необходимост може би, а нормалност. И може ли изобщо пулсът на човека да не отслабва и да не се усилва? А радостите? Нали при тях сме свидетели на усилване на пулса? А скърбите? Нали при тях сме свидетели на отслабване, на забавяне на пулса? Това не е ли необходимост? Може би анормалност. Един пулс има. Това е пулсът на Бога. Мировият пулс. Той нито се усилва, нито отслабва. Защо пулсът на човека се мени? Защото човек се радва? Защото скърби? А нали Бог е любов? Нали той се радва, когато човекът прояви тази любов? И нали той скърби, когато човекът страда, затворен в черупката на своя индивидуализъм? Не следва ли от това, че и неговият пулс трябва да се усилва и отслабва? Единният пулс нито се усилва, нито отслабва. И неговото отражение в човешкото сърце трябва нито да се усилва, нито да отслабва. То трябва да пулсира само. В хармония, в съгласие, с единния, с мировия пулс. А радостите? А скърбите? Както Бог, както природата се радва. Бог е любов, а любовта изключва всяка радост. Тя е повече от радостта. Любовта изключва всяка скръп. Над всяка скръпетя. Мировият пулс е пулсът на любовта. Пулсът на човешкото сърце е пулсът на любовта. Мировият и човешкият пулс трябва да бъде един, без усилване и без отслабване. И мировата, и човешката радост трябва да бъде една. Да бъде любов. А любовта изключва. Всяка радост. Тя е повече от всяка радост. Тя е над радостта и над всяка скръп. Тя е любов. Списание Житно-зърно, 1934 г. Книга 7-8